akapla niendelee Ndugu mpendwa tutakapo automatisha labda dance kutamatisha wimbo huu itajirani rafiki ndugu mpendwa mwambie kuwa makala haya tumeanza tena aweze kutune in ili tuweze kubarikiwa haya basi sinabudi budi sina budi la kumkaribisha mchungaji Geoffrey kutoka Sheatown Washington mnapotutegea kutoka radio hii abagusi, Grogo Radio ni kwamba ni wakati mwingine ambaye hatunavudi kuweza kujiunga pamoja na kuweza kulisikiliza neno kama vile litakavyotujia na hivyo tunamkaribisha Mungu kwa njia pekee na nikichukua fursa hii kuwakaribisha nyote popote pale mnapo tutegea katika ulimwengu huu wa Mungu ni wakati mwingine wa kunyenyekea na kuendelea kutegea sauti ya Mungu ili aweze kutufundisha aweze kutuonya aweze kutuhekimisha na kusaidia kuchukua hatua ya kumkaribia zaidi ya Jana kwa hivyo moja kwa moja hebu tuweze kumkaribisha maolana tuombe baba katika jina la Yesu Tunakushukuru na kulihimidi jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu unaopita miungu inaoitwa miungu. Uliumba nchi bahari na chemichemi chemi za maji. Na wewe ndiyo bado unaendelea kushikiria mpaka leo. Sisi wanadamu tukasi ya mikono yako. Hivyo hatuna budi kukusujudu wewe muumbaji wetu. Asantiki kwa ajili ya neno lako ambalo linatoshana na wewe. Neno ambalo linasimama, lilisimama na litasimama. Asandi kwa ajili ya Mwalimu Mkuu, Roho Mtakatifu, kiongozi, Amina. Asantiki kwa ajili ya uhai wa mwana wako wa pekee Yesu. aliyeutoa ili mimi na wenzangu tuweze kupata ukombozi. Asandi kwa ajili ya msamaha wa dami. Taomba kwa ajili ya kipindi hiki cha neno. Tunapoanza wakati huu na saa hii wetu popote pale wanapotegemea neno hili. Hebu roho wako akaweze kuniongoza na kawaongoze kuwahekimisha hekimisha na kuwapa ujuzi maarifa pamoja na hekima ya kuweza kukuelewa ewe Mungu mmoja wa kweli na Yesu uliyomtoa Tunapoanza hadi tamasha tunakuomba kuwako pamoja nasi kwa njia pekee Mapenzi yako yaweze kufanyika neno hili linapotupatia uzima maana tunaomba katika jina la Yesu aliye Bwana na muombezi wetu Amen wapendwa wasikilizaji wetu popote pale mko ni awamu nyingine tunawaletea kutoka kwa abaguzi Global Radio awamu ya neno la Mungu ambaye ni makala maalum inaoja kwenyu. kupitia kwa hii radio ya abaguzi Global Radio na hivyo eh, mimi kama mtumishi wa Mungu ninawakaribisheni ili zote tuingie kwa pamoja tuendelee kusikia Mungu analipi juu yetu leo. ya jana tulikuwa tunaendelea kuangalia sehemu ya pili ya mtumishi wa Mungu Ibrahimu baada ya kurudi kanani Na tukaona mambo vile ilivyokuwa na tukaona jinsi walivyotengana na mtoto ya ndugu yake roti na vile Abraham alivyokuwa mnyenyekevu, aliyekuwa na roho ya Yesu. Na vile alivyowakaribisha wageni, na hakujua ya kwamba alikaribisha Yesu mwokozi wake na malaika. Na baada ndipo tukaona ya kwamba Mungu ambaye anaendelea kuzungumza kupitia kwa manabii na watumishi wake, eno lake likaja likitimia ya kwamba siri za Mungu zinafunuliwa wale tu wanao mucha. na ndipo basi Ibrahimu akafichuliwa siri ambaye umbe hawa wageni wake walikuwa wanaenda kuangamiza uh, Sodoma na kwa sababu Mungu hangemficha jambo hili Tunaona kwa sababu ya kuwa na moyo mzuri akawalilia sana watu wa Sodoma pamoja na huyu mtoto wa ndugu yake. Na kwa sababu alimcha Mungu akakaribia Mungu baada ya kufunuliwa siri hizo na akaweza kumuomba kama angeweza kuokoa sehemu ile kwa ajili labda ya watache walioamini na akaanza kuwa na watu hamsini. na Mungu akaweza kukubali atalispea ile Sodoma na Gomora lakini akamweleza mimi nimeteremka ili niweze kuona yale ninayosikia nikiwa mbinguni kama ndivyo ilivyo na kama ni hivyo ilivyo niweze kujua ndipo wapendwa tukaona huyu Mungu si kwamba hakuwa anajua lakini bado alikuwa anawahurumia na akataka kuweza kuwapatia bado na muda wa neema yake ili aone kama wangeweza kutubu ndipo basi Abraham aliyekuwa na roho ya Mungu Abraham aliyekuwa na roho ya Yesu akalia sana na akajaribu kutoka 50 45 40 20 mpaka kumi. na akadhania kwamba kwa sababu Mungu amekubali kumi pekee yake angeokoa ule mchi. akadhania kungepatikana mtoto wa ndugu yake na wengine labda wangefika kumi. lakini kumbe hata tano katika mjule ambaye wangemcha Mungu hakukupatikana Yesu mwenyewe tuliona ni kweli alikuwa na moyo kama huu huu na ndiyo unaona Ibrahimu anaambiwa alikuwa na moyo kama wa Yesu maana yeye alipokuwa na ango, na ambwo msarabani na wale ambaye ni adui za Mungu alilia sana akisema e baba wasamehe kwa kuwa hawajui lile wanalo Wapendwa baada ya malaika wale wawili kuachiriwa kwenda katika mji ule Neno linasema ya kwamba hakukupatikana hata hawa patano ndipo ikiwa Ibrahim aliwalilia na akaomba sana lakini haikupatikana na leo pia Mungu anaangalia dunia yetu. Aone kama kutapatikana mtu kama Abraham. Atakaye wa waulimwengu wa sasa, aone kama angalawa wangeokoka. Lakini hata hivyo tuliona Abrahamu aliendelea kuwalea watu wa nyumba yake kwa njia ya kumcha Mungu. Na leo tunaona sisi, sisi kama wazazi tuna jukumu la kuwalea watoto na kuweza kuwafanyia kafara asubuhi na chioni kama vile baba wetu Ibrahimu alivyo kuwa anafanya. Na siku hii ya leo Huyu ambaye alikuwa na roho wa Mungu huyu aliyekuwa na huruma huyu ambaye ni baba wa wale wanao uh, wanaoamini ama walio na imani tuliona ya tunaona ya kwamba Mungu ili wewe na mimi tuweze kufikia kimo chakuwa wana na binti wake anakubali uweza kupat, kutupatia mitihani na mitihani hii inapokuja ni ya kuweza kumkosoa yule muovu anao usiku na mchana Dede ya Mungu maana alikuwa anastaki Ibrahimu na akionyesha kwamba kwa sababu Ibrahimu alikuwa mwanadamu na alikuwa na eh, kupungukiwa hapa na pale tuliona kule katika nchi ya Misri alifanya ile inaoitwa ufisadi wa kujaribu kufunika ama kujiokoa kwa udanganyifu wa kusema mke wake ni dada yake. Na tukaona hata kama alikuwa dada yake baba mmoja lakini mama moja hata hivyo alificha ile uhusiano waliyokuwa nao ya kwamba alikuwa ni mke wake. Na sababu na maana ni kwa sababu alishindwa na kumtumaini Mungu ya kwamba Angeweza kumlinda hata katika nchi kama ile na kuweza kumuokoa na mkono wa mtu yoyote ambaye angeweza kumuelekeza. Hivyo akaweza kufanya njama za kujiokoa na mke wake akimwambia, "Kila mahali tuendapo useme wewe ni dada yangu, maana wewe ni mlembo kupindukia Hawa watu wa nchi hii wasiem mcha Mungu. Wakijua wewe ni mke wangu, hakika wataniua na wewe utabaki." hivyo ili wewe uweze kuniokoa kila mahali tuendako useme wewe ni dada yangu ile ilikuwa ni mtihani ambaye Mungu alikuwa anataka kuweza kuona Ibrahimu akiendelea kukua kutoka utukufu mmoja mpaka utukufu mwingine katika hali ya kuwa na imani ambaye angekuwa nayo tangu mwanzo sheitani alikuwa akpitiana katika namna upungufu huu kupungukiwa huku na hivyo alikuwa anastaki abrahamu mbele ya malaika wa Mungu na mbele ya dunia zote ya kwamba Ibrahimu hata kama anaitwa mrafiki wa Mungu Hastahiri kuwa na mibaraka inao tokana na lile agano ambalo aliagana na Mungu nalo kwa sababu alipungukiwa na akadanganya hivyo Mungu kwa sababu ni upendo. Ni lazima angeweza kuthibitishia dunia yote ya kwamba kwenda na kuwa mwana wa Mungu hakuna mkato. There is no shortcut ya kuwa mwana wa Mungu. Ni mpaka haki iweze kutekelezwa. Na standard ya Mungu haiwezi kupunguka kwa vyo vyote vile. Hivyo Ibrahim rafiki wa mungu lazima arudie mtihani na mtihani ule ambaye sasa angeufanya ingeweza kuwa gumu wapendwa siku hii ya leo tunaangalia imani kwa sababu ameanguka mitihani kadaka na leo tunaangalia kitabu cha Mwanzo ambaye kinaelezea hasa mtihani wa Ibrahimu aliyoweza kupewa ambaye duniani hakuna mwingine angeweza aliyowei kupewa na sidhani kuna mwingine atapewa maana hata ni mtihani unaopita wanadamu. Na angalia kitabu cha Mwanzo sita taangalia pia kitabu cha mwanzo kumi na saba na pia tunaangalia 20 na 20 na moja. 20 na moja. pia tutaangalia 1 na pia tutaangalia katika 22 hivyo tunaona Abraham sasa ameweza kuahidiwa kuwa baba wa mataifa na akaweza kuruhusiwa uweza kupata agano na Mungu mwenyezi na alipopewa nafasi hii alikubali kuwa baba na akakubali kuwa na mwana bila maswali lakini hata kama alikubali hakungojea mpaka neno la Mungu lilomwaahidi mwana awe liweze kutekeleza jambo hilo Ndipo basi tunaona ya kwamba Ibrahimu hata kama aliamini kwa sababu ya upungufu wa ubinadamu hakungojea neno la Mungu litekeleze jambo hayo. Na Nakiwa anashaka ya kwamba uzee wake na uzee wa mke wake hakuna vile hali katika biological status angepata mtoto. Na hivyo ndivyo tunaona naye shetani akaweza kutumia mke wake ili aweze kumletea wazo. Na Sara akaleta wazo ambaye niliweza kutatanisha ile ungu uliokuwa umeahidi neno ya kwamba angepata mwana. Katika nyakati zile kuwa na wake wengi katika watu waliokuwa sehemu hiyo ya Kanani walikuwa wanaendelea kukuwa na wake wengi kwa hivyo poligami ilikuwa imeendelea sana katika sehemu hiyo. Na hata kama ilikuwa inaendelea pia kwamba ilikuwa imekubalika na Mungu bado ilikuwa bado ni kuvunja sheria ya Mungu na kuweza kuvunja hali ya mpango wa Mungu katika unyumba Ukisoma katika kitabu cha mwanzo sita, aya ya kwanza mpaka aya ya tatu. Sarai, akaweza kuona hageza mwana. Hipo akamu akampatia aka, aka, aka, <tos> Ibrahimu mjakazi kazi wake Hagar. Akamwambia <tos> ili niweze kupata uzao kupitia kwake. Lakini Ibrahimu bila maswali akakubali jambo lile na akaona kweli kulingana na wazo na analo na kuwazua. Nabrawange hii ndio njia ambaye Mungu angeweza kutumia. Wapendwa Mungu akiahidi kitu haijalishi itachukua muda gani. Maana neno lake linatosha na yeye na neno linasimama vile linavyosema. Ipo basi Sarai ambaye ni mke wake abraham akampatia Ibrahimu Hagai. Na Abrahamu akamuingilia Hagar naye akapata mimba. Na yeye huyu msichana alipoona sasa amepata mimba, akao na ile kiburi ambayo tunajua inatokana na shetani na akaanza kuona kuona bi, bi, bi, bi, kuona Sara Di Kitu tena. Ndipo basi akaanza kumdharau Akiona sasa yeye ni mke wa Ibrahimu tena yeye ndiye atakaye kuwa mwanae atakaye kuwa mulizi wa kwa agano ama ahadi za Mungu kutoka kwa Ibrahimu kwa maana watu wote waliokuwa kuwa katika nyumba ya Ibrahimu pia kwamba hawakuwa wanajua huyu mtu ni mtu wa Mungu walikuwa wanafahamu maana Biblia ilituambia alikuwa anawafundisha na hata wengi waliamua kumfuata kwa sababu walikuwa wameona uungu ndani yake shida hii ilipoingia ndani ya nyumba ya Ibrahimu ambaye siku zote ilikuwa na amani sasa imekuwa na shida ndipo Sara akajaribu kuweza ku, uh, kuingi kumuelezea mume wake na Ibrahimu akamwachilia maana bado alikuwa ni mjakazi wake upendo uliokuwa katika nyumba ile sasa umeanza kudhofika Unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo sita. aya ya sita. Ibrahimu akamwambia Sara baada ya kulipotiwa mara kadha wa kadha ya kwamba huyu ni mjakazi wako wewe una haki ya kutenda utakalo na huyu mjakazi wako Biblia inasema akatishwa uhaga na Sara huyu haga na akaamua kuondoka na kakimbia katika katika jangwani wanawapenda wote haijalishi kama wewe ni mjakazi haijalishi kama wewe ni mtumwa haijalishi kama wewe ni nini Mungu ukombozi wake uko kwa watu wote akamtokea huyu msichana akiwa jangwani kwa njia ya malaika aliyekuja na mfano wa mwanadamu na akamuita hasa akimkumbusha yeye ni mjakazi unaposoma katika kitabu cha mwanzo mwanzo ni hiyo 16:8 na 9 Ninasema hivi Maraika akamtokea akamuuliza ajili we mtumishi wa we wewe mjakazi Wasarai, unatoka wapi na unaenda wapi? Akamwarifu mimi namkimbia huyu bibi, bibi, bibi namkimbia huyo bibi yangu Sara. Nandipo akauliza akaambiwa ya kwamba rudi kwa bibi yako na uweze kunyenyekea you wewe bado ni mtumishi wa Sara. Hii jambo linatufundisha nini? Ya kwamba mtu yeyote anaoingilia nyumba iliyojengwa na Mungu maana Biblia inasema tangu mwanzo Mungu alisema na anaendelea kusema haijalishi dunia yote itaamua vipi lakini Mungu bado ananena katika neno lake ya kwamba ndoa ni kati ya mume na mke. Kinyume na hiyo ni kinyume na Biblia na kinyume na neno la Mungu. Haijalishi hata kama dunia yote itaamua watu leo waanze kuoa mbuzi ama waanze kuoa wanyama ama waanze kuoa vipi, haijalishi. Hiyo ni maoni na hiyo ni mafundisho ya kibinadamu hata watu kuoa wa watu wengine wanaume kwa wanaume wake kwa wake Biblia inasema ni kinyume na haijalishi ni wangapi wataunga mkono hiyo kwa sababu wacha mume kwa mume Biblia inasema hivi hata mke anaoingilia kati ya mme na mme na mke waliooaana ni kinyume Ukiangalia hapa Maraika akamwambia wewe bado ni mtumwa na akamwambia rudi na unyenyekee lakini akamwambia kwa mwanao nao. Nita na nitambaliki kwa sababu Mungu ni mwenye huruma mapendwa ndipo tunaangalia tunaona ya kwamba katika Genesis 16 verse 12 inasema hivi Malaika wa Bwana akamwambia Rudi kwa bibi yako na unyenyekee mkononi mwake maana we bado ni kazi hata kama unajazania ya kwamba kwa sababu uliingiliwa na na Ibrahim sasa wewe umetoshana na huyu bibi bibi ni uongo mtupu huo ni kujidanganya you are still a servant Doa ni ya wawili mume na mke lakini hata hivyo Mungu akamwambia mwanao nitambariki naye ataongezeka naye atakuwa na uzao. Nipo akamwambia, ninajua una mimba ndiyo na utapata mwana na utamuita Ismaili," akaambiwa hivyo. Naye atakuwa kama punda mwitu. tu. Atakuwa mk mkono wake ukiwa juu ya watu wengine na watu wengine wote watakuwa mkono yao ikiwa juu yao. Unaona shida ambaye shetani alileta katika nyumba hii ya Ibrahimu haikuwa ni shida tu kwa Ibrahimu peke yake ama nyumba yake bali shida hii imekuwa hata ni shida katika ulimwengu tunamoishi. ni kwa sababu ya kitendo hiki kibaya kiliotendwa na baba wa imani ndipo basi wakati Ibrahimu alipokuwa zaidi ya miaka mia moja. Mungu akarudia agano ama ile ahadi aliyoweza kuahidi tena na akamwambia kwamba utapata mwana na ni ya kwamba yeye atakae lidi Ibrahimu ni mtoto wa Sara lakini sio mtoto wa Mjakazi lakini Ibrahim sasa akijua ya kwamba anaridi kuna mtoto hapa anachangaa Mungu sasa labda amesahau ya kwamba mimi na mke wangu tumeacha ma, tumemaliza mazao sasa tuwezi. akamuliza E Mungu nakusihi ukubali Ismaili. niangalia katika kitabu kitabu cha mwanzo haya aya ni ya kumi na 19 ni kitabu cha mwanzo 17 aya ya kumi na tisa anamwomba Mungu Laisi kama Mungu ungekubali wacha hizi ahadi unarudia rudia hapa na hazitimii nisaidie na unisikie Ismaeli akae na asimame na akubalike mbele yako. Awe ndiye mulizi atakao niridhi. Hiyo mambo mengine ya kuniambia si sana atapata. Na wewe unaona sana ni mzee. Haiwezekani Mungu. Naomba Isumaeli akubalike mbele yako. Jambo hili kufundisha nini mtumishi eh, na mwana wa Mungu? Ni kwamba njia zetu ziko kando kabisa na njia zake Mungu. Mapendi, mapenzi yetu na yale tunayotaka iko kinyume kabisa. Mawazo yetu ni mbali na mawazo ya Mungu. Mungu akamwambia, "La! Inataka usikie vizuri." Mungu akasema, "Apana." Sara ndiyo atakao kuzalia mwana wa kiume na ndiyo agano langu liko juu ya mwana wa Sara. Mungu hakujali hiyo ombi lililokuwa naombo na Ibrahimu lakini aliweza kusema juu ya ombi la lako kwa Ismaili. hilo nilikubali nitambaliki. lakini yule atakao kuridhi ni yule atakao toka kwa Sara. Ukiangalia katika mwanzo hiyo saba haya ya ishirini. Mungu akasema nimekusikia kwa juu ya Ismaili lakini huyu huyo mwana wa Sara mwana wa Sara ndio atakaoweza kupata ulidi. Na ndivyo basi tunaona utimilivu wakati ulipoanzia Sara akapata mimba. Hii ikidhihirisha ya kwamba haijalishi biology inasema namna gani, maana Sara alikuwa amemaliza mazao, alikuwa zaidi ya miaka 80 wapendwa. Lakini kwa sababu neno la Mungu lina uwezo wa kufanya yale ambaye haiwezekani, huyu huyu mama na huyu mzee wake wakongwe wakapata mimba. Akapata mimba ndipo basi alipopata mimba mtoto akazaliwa ukawa na furaha kama vile ahadi ya Mungu ilivyokuwa tangu zamani na kama vile maraika walivyorudia na kama vile ahadi hiyo imekuja ikifanywa rinio baada ya mwaka baada ya mwaka Mungu akaweza kutekeleza agano lake kwa muda huo wote uliopita na ndipo akaitwa Aisa ni kicheko watu walikuwa wanacheka nyanya ambaye ni nyanya mkongwe amepata mimba katika wakati wote Isaac alipokuwa ndani ya tumbo ya mama yake ya mama yake Sarah watu wote walikuwa wanaona huyu nyanya wanacheka tu nyanya amepata mimba nyanya amepata mimba na ndivyo basi alipozaliwa watu wakacheka wakafurahi na Mungu alikuwa amesema ataitwa Isaka, yani ni kicheko cha watu wote mtoka kutoka kwa wazazi mpaka wale walioikuwa wanaona wote walikuwa wanacheka ya kwamba Nyanya atazaa. Na ndipo basi alipozaliwa. Biblia inaonyesha ya kwamba ikaweza kurudisha furaha katika nyumba hii. Lakini Ismail akiwa sasa ana miaka kadha, na baba na mama yake wakavunjika moyo na wakaona sasa ile tumaini walilokuwa nalo basi limevunjika watu wote wakajua sasa Isa kandia atakao kuwa mulizi na hapa ndipo akachukia huyu mwana na wakati alipokuwa anasherekea katika hali ya kuachishwa kunyonya Ismaeli akaonekana akiweza kumdhihaki. Sara mara moja akakasirika sana, akamuidha Ibrahimu, akamwambia sikiza. "Hawa waja, huyu mjakazi na mwana wake, ni lazima waondoke hapa, maana hawawezi kuwa walidi pamoja na mwana wangu. Bana ninaona hawa hata kumua watambua sasa." Na ndipo basi Ibrahim akashangaa Maanake bado alikuwa nampenda ismaili maana ni mwana wake. Lakini hali itakuwaje? Ndipo Biblia inasema akaanza kutafuta divine intervention. Akaomba Mungu amsaidie maana nyumba hii imekuwa na farakano vita sasa ingaliko na inaendelea kuwa kubwa. Kumbuka ya kwamba hii mpango wa shetani. Ya kwamba kila wakati nyumba zetu ziweze kuwa na shida ili tuweze kukosa nafasi ya kumwabudu Mungu na kuweza kupeleka nuru katika ulimwengu. Na sasa anaonekana huyu mwana ambaye ni Ishmael na mama yake Wanasikia, wana maana wanaona sasa tumaini walilokuwa nalo kama limevujika Sara alipouliza waondolewe Ibrahimu hangefanya hivi hivi mpaka angeweza kuuliza Mungu itakuwaje na akaweza kuomba Mungu sana lakini Mungu kupitia kwa malaika kama vile anavyosema Yehova, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtaweza kufunguliwa mlango, tafuteni nanyi mtapata. Ibrahim baada ya kuomba, malaika akaja akajibu. Na akaambiwa amuondoe. Alikubali lakini akiwa na uzichungu wa moyo. Na ilipofuata kitabu hicho cha mwanzo hiyo eh, mwanzo 20 na moja ukisoma katika aya ya 9 mpaka aya ya 14 anasema ya kwamba sara baada ya kuomba hao watu waondolewe ukisoma hiyo kitabu cha mwanzo hiyo moja 9 mpaka nne utaona ya kwamba Ibrahimu hasa ukiangalia katika aya ya 14 asubuhi na mapema Ibrahimu akamuka. akampatia haga chupa ya maji akamruhusu aweze kuondoka naye akaweza kutoka akaenda katika jangwa la za shiba. Hii jambo linatufundisha nini wewe na mimi ya kwamba furaha ya nyumba hii ni lazima ingetunzwa na Mungu hange ruhusu ya kwamba hata na, na mwanawe waweze kuondoa amani na furaha ya nyumba hii milele. Ndipo neno linasemekana ya kwamba Mungu akaruhusu wat, watoke. Na hii itakuwa ni fundisho kwako ya kwamba katika nyumba iliyofungwa ndoa iliyofungwa na Mungu Mungu haruhusu ingiriwe na mtu mwingine yote na hivyo ni ya kwamba yeye Ibrahim na Sara hangeweza Mungu kuruhusu amani hiyo yao iweze kuingiriwa na mtu mwingine hata kama Sara ndiyo alileta jambo hili utakumbuka ya kwamba alikuwa na anamraahimu Bwana yake lakini ninajifundisha kitu cha ajabu hapa ya kwamba unapoingilia nyumba ya wawili waliounganishwa na Mungu. Jambo hilo halifurahishi Mungu na haliwezi kukubalika. Na ndoa tena narudia ni ya wawili ya mume na mke. Kama vile Mungu alivyomuumba Adamu kisha akamwambia mke litadumu hivyo hata dunia mpya na bingu mpya. kuwa baba wa taifa wa mataifa na awe baba wa wale watakaoamini na aweze kuwa mwakilishi wake katika ulimwengu kutoka kizazi mpaka kizazi lakini kwa sababu ya ubinadamu Mungu aliweza kuona ni lazima aweze kumsafisha mpaka aweze kufaa na kwa sababu alianguka mtihani wa kwanza ni lazima sasa aweze kupata mtihani mwingine Biblia inasema nini Ibrahim akiwa sasa amezeka na kwa sababu yeye ni lazima alekeleleso cha wanaowaamini Mungu akamuita tena. Ikikumbukwa ya kwamba sasa kielezo ambaye mpaka saa hii sasa ako nacho kwa wanadamu na kwa ulimwengu mzima ni ya kwamba wanadamu hawezi kutisha sheria za Mungu maana yeye alishindwa kusimama imara kutetea mke wake ya kwamba ni mke wake. Hivyo dunia yote kama Ibrahimu angekomea pale ingekuwa ikisema kama ruswa ya kwamba sheria za Mungu aziwezi hakuna mtu anayeweza kutii lakini rafiki wa Mungu ni lazima aweze kielelezo hivyo akiwa na miaka kadha kadha Mungu akamuita alikuwa na zaidi ya miaka mia na ishirini akaitwa na alipoitwa aliitwafanya nini unaposoma bibilia inakwambia aliitwa aweze kuthibitisha katika ulimwengu huu na katika ulimwengu unaokuja na dunia zingine ambaye ziliumbwa na Mungu adhibitishe ya kwamba yeye aliitwa awe chelelezo Akaambiwa sasa Abrahamu nimekuita ukiwa sasa hivi ulivyo na ninataka usikilize kwa makini ninataka uondoke uweze kwenda mpaka mlima nitakao kuonyesha Ukanitole kafara na kafara ambaye ninaitaka mimi Ninataka kafara ya mwana huyo wako ambaye ni mwana wa pekee. Kumbuka ya kwamba Ismaeli ameondoka, kumbuka ya kwamba sasa huyu ndio mwana wa pekee ambaye sasa yeye anatarajia kuwa baba ya mataifa kupitia kwa huyu mwana. Kumbuka huyu Mungu ndiye aliyoahidi hivi, lakini sasa amemuita, amemwambia Abraham. Hii inamaanisha nini? Ina kwa sababu ulianguka mtihani wa kwanza sasa ume, ume wa kwanza ulipoitwa kutoka Yehu wa karidai ukakuja lakini as wrong unaendelea na kufanya mitihani ili uweze kwenda the next level nilanza sasa urudie mtihani ulioanguka na mtihani sasa utakao hautaletwa kama ule sasa waamke wa na mume sasa ni wa mwana Mwanao wa pekee uende ukanitolee tafa. Kumbuka katika amri za Mungu inasema usiuwe. Lakini huyu Mungu sasa amesema uondoke uende ukanitolee mwana wako. Yeye sasa ni mzee. Na wakati alipokuwa mdogo alikuwa na jimudu katika katika majaribu. Sasa ni mzee. Sasa kuna shida kadha wa kadha na anaelekea kabulini na hii sasa jaribu limekuja kubwa na akatafuta njia ya kuweza kuepuka katika mtihani huu lakini je ataupata yeye alikuwa huko katika sehemu alipokuwa naishi akiongozwa na akizungukwa na watu wengi yeye alikuwa ni mhubiri masupafu Ah, labda angekuwa na jawabu ya kwamba hao watu sasa siwatakata injili niliyowahubiria wakisikia mimi nimeuwa mwanangu ungekuwa na sababu kama hizo lakini yeye hakujali heshima anaoheshimu hakujali ujumbe aliyokuwa anahubiri aliweza kuona ya kwamba Mungu akisema amesema lakini unapoangalia jabri jaribu ama mtihani huu utashangaa. Ndipo wapendwa na naangalia na hapa naona Mungu ni wa haki. Na hata kama alingojea kwa muda mrefu aliweza kujua ya kwamba Mungu aliyepeana huyu mwana. Ni lazima aweze u yale anaotaka na tipo basi Mchukue sasa uende ukanitolee kafara kwa kwa kwa kweli jambo hili hata wakati mwingine linakosa kueleweka na linakosa kuelezeka maana ilikuwa ni maumivu ya moyo ilikuwa ni shida lakini Mungu alipomuita Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 22 aya ya kwanza na ya pili ndio inao sema Mungu akamwambia baada ya mambo haya Mungu akamletea mtihani Ibrahimu akamwambia Ibrahimu Ibrahimu akasema mimi niko hapa bwana akachukua mwanao wanao wa pekee uende ukanitolee kafara katika mlima wa mlia. na sasa ninaangalia ninaona hata kama huyu mtoto angehojeka na aweze kukufa ingekuwa pia ni pigo kubwa kwa Ibrahimu lakini sasa anaambiwa wewe ndiyo uende umuue na mkono wako You can imagine torture iliyokuwa pale. Detany alikuwa pale tayari anaji anajiweka pale kuwa Simba Anamuambia Anamwambia kumbuka Mungu anasema usiwe. Kwa hivyo hiyo labda umetokwa labda umepagawa wewe. Labda si Mungu anasema hivyo. Na ikiwa Mungu alisema ya yakomba we utakuwa baba wa mataifa watoto wako watakuwa kama nyota za biguni na nikupitia kwa huyu mwana basi takuaje utakapomuua hizi zote zilikuwa ni sababu ambaye zilikuwa zinaonekana zingeweza kumsuia huyu Ibrahimu kutekeleza wajibu wake na vile neno linavyo uliza Leo ninashangaa ninapowaona watu wanafuta neno la Mungu na wanatafuta njia zao Abraham alijua neno la Mungu likisema ni lazima liweze kutekelezewa vile limesema na hastahiri kuchelewa na ndipo ninamwangalia ninamuona akikimbia pale ambaye walikuwa wanakutana na malaika wa biguni aonekana kwamba yeye yeah, ndiyo hakusikia vizuri aonekanakuomba malaika anaangekuja anange, ateme hapana si kumadisha hivyo lakini anipoenda pale na usiku maana sauti mwita yeye hakuweza kulala ndivyo inavyoonekana. Akaenda pale. Hakuna malaika anakuja kumwambia kitu. Namuangalia namuona akirudi katika hema yake. Anaangalia anaenda pale Isa kamelala. Anaona Isa kamelala pale katika uzungu, uzingizi ule mnono. Anaangalia huyu mtoto mzuri very innocent. Anaishindo sasa huyu ndio nitaenda kutoa. Namuangalia akienda katika kitanda cha Sarai. Anaangalia sara ameala usingizi mnono. Ana shindwa ni mwambie aweze kumba, kum kumkumbatia kum, huyu mtoto wake siku ya e, e, e, ikiwa ni mara ya mwisho ama nisimwambie lakini bu, wapendwa Ibrahimu katika usiku ule hakulala anasumbuka anaomba more than he has ever played before lakini bingu imenyamaza na akajua sasa hata kama ni hivyo maagizo ya neno la Mungu maana neno litasimama ni lazima itekelezwe tena kwa upesi bila kuchelewa akaamua sitamwambia Sara maana kwa ajili ya upendo wanaompenda mpenda huyu mwana na baada ya kumngojea kwa muda huo mlevu na namna hiyo na amekuja tena asikie mimi naenda kumuua hatakubali na akaamua nitaenda ndipo bibiria inaonyesha akaweza kuzunguka zunguka na akaweza kumuita Isaka akamwambia mtoto hebu hebu inuka akamwambia sasa ninataka tuende safari na safari tunaoenda ni kwenda kumtoa kumtolea Mungu kafara katika mlima wa mbali hii kaisa haikuwa ni supply maana ye alikuwa amelewa akifundishwa juu ya kumcha Mungu na akajua ni kama vile wanavyoenda kutoa kafara na ndipo akajitaharisha na wakachukua watendakazi wawili na wakaondoka na punda zao na walipokuwa safarini na Ibrahimu akitembea Mungu akitembea pamoja na mtoto wake, akiwa amenyamaza, hajui amwambie nini, huku anaendelea kuomba kimoyo moyo. angalau wasikie kama angesikia sauti ya Mungu ikisema otherwise. Siku ikawa ni ndefu kwa Ibrahimu. Na ikaja kukaribia kuisha. Akaweza kukaa usiku kutwa naomba na anajaribu kuona kama bingu ingeona sasa nimeteseka sana vilivyo moyoni iweze kuingilia kazi na naambiwe na basi sasa arudi na mwanao lakini biblia inasema bingu ilinyamaza Chetani ndio anafanya kazi ya kumletea mashaka na siku ya pili na siku ya tatu for three days uka unaweza kuimagine huyu mzee alikuwa katika hali gani Na Biblia inasema ya kwamba hakuweza alipofika katika mahali fulani siku ya tatu. akaangalia katika mlima mlia akaona wingu na akajua pale ndipo nimeambiwa na hakuendelea kupeta ndipo akaweza kuona hiyo ni ishara ni pale na ndipo basi akakumbuka huyu mwana nilipewa akaweza kusikia pia ahadi ya Mungu ikisema ya kwamba utakuwa baba wa mataifa kupitia kwa huyu mwana anashangaa lakini anasema nifanye nini kitabu cha mwanzo 20 na, 20. 20 na moja. katika haya ya na mbili anakumbuka ahadi ambaye ni kupitia kwa huyu mwana ambaye utakuwa baba wa mataifa. Na ndipo basi akaweza kusonga karibu na ule mlima. Akaweza na wale watendakazi wake akamwambia hasa mtabaki hapa. Ni kwa nini mtia nguvu huyu Ibrahim? Alijua ya kwamba Mungu aliyepeana huyu mwana anaweza hata nikimuua amrudishe hai. Katika kitabu cha Waebrania 11 aya 19. Akihesabu ya kwamba Mungu hata anaweza kumrudisha hai kutoka kwa wafu na mpate awe naye. Hivyo Ibrahim akaamini. Mimi nimekuja na mwana wangu nitamtoa kafara na Mungu aliyempeana ninajua atamvufua. Hivyo alikuwa na imani, ninaenda na yeye na nitarudi na yeye moyo ukawa una nguvu na akaamua sasa sitaki mtu mwingine ajue mambo haya. Yeye ndiye Mungu aliyepeana huyu mwana. Ndiye anajua kile ambaye Ibrahimu alikuwa anapitia. Akamwambia watumishi wake, "Ninyi kaeni hapa na punda." Wakamuuliza, "Utaenda na nani?" "Nitaenda na Isaka." "Na utarudi na nani?" "Nitarudi na Isaka," kwa imani. Ndipo waka akaweka kuni kwa ule kijana na akachukua kisu na moto. Na walipokuwa wakiendelea katika kukoa ku, ku, ku, mlima ule. Jambo la kuvunja moyo sana lilitokea. Mtoto akaangalia naona labda mzee amezoyeka. Akamuuliza, babangu babangu You can imagine those words ambavyo zinatoka kwa mtoto ambaye unaenda kumtoa kafara, "Babaangu, babaangu." Ibrahim akasema, "Niko hapa." Akamuuliza, "Mimi naona niko nakuni kuni, na, na wewe una moto na kiji na kisu, lakini mwana kondoo wa kutoa maana tunaendaga na kondoo, yuko wapi? Ungesema nini? Dingu yote wenye wale watu wanaokaa mbinguni na dunia zote ambaye ziliumbwa na Mungu ambaye hazijatenda dhambi, zote zilikuwa zinaangalia macho yao kwa huyu mwanadamu ambaye ni Ibrahim. Ibrahimu aliweza kupata jaribu ambalo lilikuwa ngumu kuliko la wazazi wetu wa kwanza Adamu na Iva. Na shetani bado anaendelea Na bingu inaendelea kuangalia na Mungu anataka kudhibitisha ya kwamba hakuna shortcut katika ukombozi. Kiangalia katika kitabu cha Mwanzo mbili. aya ya tano mpaka ya nane. Ina Ibrahimu akamwambia vijana kaeni hapa na mimi na kijana tunaenda huko kumwabudu Mungu na tutawarudia tena. Na Ibrahimu akaweka kuni za juu ya kijana na yeye akachukua kisu na, na moto. Lakini walipokuwa safarini ndipo eh, eh, saba. Ibrahim akamwambia mwa baba, babangu babangu. Wapi watimu, wapi watimu, wapi mwana kondoo? Bana naona kuni ziko na moto. Niko wapi mwana kondoo? Wa kupeketezewa wa ya kupeketezewa. Ibrahim akamwambia, "Huu ni unabii." Akatoa unabii. Dunia yote na mbingu na the whole universe wakiangalia wakasikia sauti hii. Mungu atajipe atajitoa. Mungu ataweza ata, ata kujifuatia Mwana kondoo pondo Ndipo walipofika katika mahali ambaye walikuwa wanaenda kutoa ka, kutoa kafara bibilia inasema ya kwamba Hapa Abraham hakuna nikilio tu wakatengeneza madhabahu na hapa ndipo ninamuona baba akamwambia mwana sasa nataka ujue Mungu amesema ni kutoe wewe kafara. Huyu kijana alikuwa na haki ya kutoroka, alikuwa hata na nguvu ya zaidi ya baba yake, lakini kwa sababu alikuwa amelewa kwa njia ya kumcha Mungu, akaona ni kama nafasi ya pekee za privilege amepewa na Mungu atolewe kafara kwa Mwenyezi Mungu. Akamwambia baba na Kentawa, akmsaidia baba na mikono, kufungwa, akaweza kuwekewa juu ya madhabahu. Na hapa sasa machozi ya mwisho, wanalia, baba anambusu kijana wake. Kijana anamlilia baba na akalazwa katika madhabahu atolewe kafara. Na wakati ule ule alipokuwa ameinua kisu Anataka kumtoa yule mwana. Sauti ikasikika kutoka bigoni. Ika Abraham Abrahamu. Abraham akaitika mara moja. Niko hapa. Akaambia usiguse huyo mwana ama usimuumize kwa njia yote maana nimejua we unamcha Mungu. Maana hukumzuia mwana wako pekee. Ninajua unalipenda kitabu cha mwanzo mbili aya moja 11 mbili. na ndipo tunaona ya kwamba biblia inasema Abraham akaona mwana kondoo ameshikwa katika kijaka akaenda akatoa chukua huyo mwana kondoo akafungua mwanaye na huyu victim mpya akatolewa kafara na mahali pale hapa kapaita Yehova jile yani Mungu akajitoa dunia yote na maraika wa mbinguni wakaelewa na mpango wa wokovu vile Mungu asakavyoweza kumtoa mwanawe wa pekee ndipo unapoangalia Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu aliona siku ya Mungu akaweza kufurahia Pakaitiwa Yehova jile ya kwamba katika mlima wa Bwana itapatikana Hapa ndipo Mungu akaweza kutoa ahadi tena, kaliniwa ahadi yake kwa Ibrahim Akasema ya kwamba ya kwamba utakuwa baba wa mataifa. Na akasema nimeapa ya kwamba umetenda kitendo hiki au kuzuia mwanao pekee. Basi nitakubariki na nitakuongezea sahihi na ya kwamba watoto wako watakuwa kama mchanga wa bahari na kupitia kwa mataifa kwa taifa lako dunia yeyote itaweza kubarikiwa kwa kuwa ulilitii agano na ulilitii neno langu Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo mbili kutoka na 22 16 to 18 inasema ya kwamba maneno hayo na ndipo basi kitendo hiki cha Ibrahimu kinaendelea kuangaza katika njia ya Mungu katika vizazi vyote ya kwamba alitenda matendo iliyompendeza Mungu katika siku hizo tatu alikuwa na shida ambaye angeweza kuachana na hiyo hali ya kumtoa mwana maana ya kwamba labda watu watamuua muwa, atamuita muuaji wangekataa habari aljema lakini alikuwa la na hakuweza kuweka sababu yoyote ya kuzuia kutekeleza maagizo ya Mungu maisha yako wewe nini kinao kuzuia kuweza kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu Anajua ya, alijua ya kwamba Mungu ni mwaminifu na akajua anataka aabudiwe na asiwe tedereta. Katika Yakobo 2 aya 23 62 aliamini Mungu na akaweza kuedadhiwa haki na akaitwa mwana wa Mungu ama rafiki ya Mungu. Na maneno ikatimika ya kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa ni haki. akawa rafiki ya Mungu. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema yakomba. Katika Warachia 2 tatu aya ya Warachia 3 saba. ya 27. tatu haya ta, ya inasema, wale ni Warachia 3 aya ya saba wala wa imani hiyo wana wa Ibrahimu. Ten seconds. Ndipo akaendelea neno linasema Alihesabiwa haki ilizibitishwa na kazi aliyoitekeleza. Wewe na mimi tukiwa tuna imani ya Ibrahimu. Yeye alihaki, alihesabiwa haki na mimi tunaweza kuhesabiwa haki yake na matendo yetu ya kutii sheria za Mungu itathibitisha mafundisho ya kwamba sheria za Mungu hazina maana ni uvujaji wa sheria ambaye ni kinyume na neno la Mungu na Ibrahimu hakukubali kwenda kushoto ama kulia bali alisimama katika neno la Mungu na Ibrahimu aliona siku ya Bwana akabweza akaweza, akaweza kuhesabiwa haki. Watu wengi wanachanganyikiwa wana, wana juu ya juu ya utendezaji au utendaji wa kutenda na kuhesabiwa haki. Lakini ukisoma katika kita, kitabu kitabu cha John nine inasema ikiwa nyinyi ni watoto wa Ibrahimu mtapenda kama Ibrahimu Ibrahimu alithibitisha imani yake kwa kitendo Matendo haituokoi lakini matendo inadhihirisha tunaamini nini Na akasema hivi Katika kitabu cha Mwanzo hiyo 20 na sita aya ya tano Ibrahimu aliweza kusikiliza sauti ya Mungu na akaweza kutii sheria za Mungu na akashika amri zangu. Wakati huu Mungu anasema, "Je, imani iliyo isio na matendo ni imani imekufa." Na hivyo imani isiyo na matendo ibishodi btsha kwa matendo imekufa Yohana wawanza tano haya ya tatu. Inasema tukimpenda Mungu tutashika sheria zake na hii ndiyo kumpenda Mungu tushishike sheria zake nazo sheria zake hazina shida ikiwa hazina shida ni nani na shida Ibrahimu alihubiriwa habari jema ndiyo Yesu anasema aliona siku ya Bwana akaweza kufurahia alionyeshwa juu ya mpango wa wokovu na dunia yote ikaelewa hata maraika kupitia kwa kitendo hiki cha ja Ibrahimu wakaelewa ni vipi baba atakavyotoa mwana asubuhi hii ya leo jioni hii ya leo usiku huu wa leo je, ungempenda Yesu Kiasi ya kwamba ungetaka uwe na imani kama ya Ibrahimu inao na utunzaji wa kutunza sheria za Mungu na maagizo ya Bwana ikiwa hilo ndilo ombi lako nami na ningeomba kwa niaba yako na kwa niaba yangu zote tuweza kuizabiwa haki hiyo kupitia kwa imani ambaye inadhibitishwa na utunzaji wa sheria za Mungu na maagizo ya Mungu Mungu akubariki mpendwa na uendelee kujengeka katika neno hili maana neno pekee yake ndilo litakaloweza kusimama na litatusimamisha imara katika siku ya kiyama atakapokuja Yesu Zote tunalo simama na neno na vile neno litakavyokuwa limesimama na sisi tutasimama Mungu atubarikiye amina wote Baba katika jina la Yesu tumeona baba wa imani Ibrahimu. Uliyeweza kutoa maagizo kwake jinsi utakavyoendelea kumbaliki Na ulivyo alivyoendelea kuaguka mitihani na kupita mtihani uliokuwa wa final ambaye mtihani huu ulihusu jinsi ukombozi wa mwanadamu utakavyokubalika ama, ama utakavyotolewa na vile Yesu atakavyokuja na kufa msalabani tunaona Ibrahimu kwa imani akamtoa mwanae wa pekee naye kwa imani ukamhesabiwa haki naye ni baba wa wale wanaoa na imani zetu zipo kuweza na utunzaji wa kutekeleza wajibu ambayo umetuagiza kweli zitakuwa zimekufa. Ibrahimu aliamini na ulipomuagiza kwa imani Akadibitisha kwa matendo ya kwamba anakutii. Hivyo nasi unatuita na kwa imani umetuokoa. Na unataka tudhibitishe imani hiyo kwa kutenda chelia zako. Bariki kila msikilizaji anapoendelea kunisikiliza popote pale katika ulimwengu huu. Na kama vile bingu na dunia yote na dunia zingine ambaye hazikutenda dhambi vilivyoweza kushuhudia mpango wa wokovu pale katika mlima ule wa hivyo nasi tunaomba vile tumesikia neno tuweze kusimama kama vile neno linavyosimama na tuweze kuwa watu wa kukombolewa na siku ya kiyama tupatikane pamoja na Ibrahimu katika mlima wa Sikudi napenzi yako afanyike unapobariki kila mmoja wetu mkubwa hata na mdogo hata unapobariki radio hii ambaye ni radio ya baguzi Global Radio inapoendelea kupeperusha bendera yako ya ukombozi katika ulimwengu huu baba ukaibariki na kuweza kuwafanya wengi waweze kuokolewa kupitia kwa ujumbe unaopitia radio hii yote tunaweka mikononi mwako wasikilizaji wetu kumbuka mahitaji yao kila mmoja na uweze kupatia kadri mapenzi yako yalivyo katika jina lake Yesu tumeomba na kuamini amina Asante uh, sana mchungaji Geoffrey Ngige Mtumishi wa Mungu kutoka kule Seattle Washington na mimi ni kwa ndugu mpendwa umebarikiwa na neno la asubuhi ama joni hii kulingana na namba penzi ya mwenyezi Mungu mahali ambapo umetupata asubuhi hii ama jioni hii haya ndugu mpendwa ashina ah, budi ah, kukuletea wimbo wao machako macho chako town choir wanapoingia ehwani na wimbo Abraham na Ishaka wa tunapotamatisha sehemu hii ya kwanza ya makala ya neno litashimama naye mchungaji Geoffrey Ngige ukitaka kuongea pamoja na shi nitakupa namba baada ya wimbo na ubarikiwe Achukue mwana wa peke yake limani Ukaditole sandaka yake mwana Mlimani upani toleza ndaka yake kesa takini <in> ya <foreign> buram ndoko kwa kwenda mlimani amo jana mwanae ndoko kwa kwenda mlimani Na mimani jana mwanae ondoka kwenda mlimani chaco stone quay katika wimbo wao wanashema Abraham ukipenda kuongea pamoja nashi ukitaka kumpata mchungaji jofre ngike piga nambari 2532136060 sufuri, sufuri. iliweze kubarikiwa 2532136060 shanti shana kwa kuongea pamoja nashi vile vile 2144895885 wandike ujumbe mfupi niweze kupata ili tujumbe je jinsi ambavyo tunakuletea makala haya. Na wale wanatuongeza nguvu, haya basi tunatuko hewani kwa ajili yako ndugu mpendwa abagushi globalradio.com kuna mahali hapo wameandika donate. Hayabashi chini ya a, chini chini chini ya bendera ya Marekani na vile vile a, kuku, mkono wako kushoto chini ya bendera ya Kenya kuna mahali pamewekwa andikwa donate aidha uta weza kuangalia mojawapo uponyeze itakuelekeza jinsi ambavyo utatuongeza nguvu ili tuzidi uh, kuwa hewani na kwa shiku ya leo katika makala haya sehemu ya kwanza ndugu mpendwa na wimbo wao wana burka kumbuka vile vile tuliweza kuongea juu ya nuhu kwa hivyo nitakuletea wimbo wake wa Kinaburka wakiongea kuhusu nuhu ni Marekani ya kati urino utilikwe wani makala neno litasimama na mchungaji Jeffrey Gigge. Kazomba nyakati zile zababu ya matendo wa safina wakisema e, oh, e, e, e, e, e. e. wajibu kwa mba, lu akawajibuko mbona sikufunga huo mlango umefungwa kwa mkono wa mimi siwezi kufungua